no al mar d'aquí on estem nosaltres, perquè em sembla que ens enduríem un susto molt i molt gran. Però molt gran. Perquè, a veure, tenim meduses, no, porai? De tant en tant, diríem de varios colors. Un dia la trobes blau cel i l'altre dia potser la trobes rosa. Però, bueno, meduses. Però, haig que et pot passar, que se't pot enganxar en una cama, que et piqui i que t'enduguis un susto, no? D'acord. Vale. Però, però, hi han les meduses gegants. Gegants Gegants i ho dic d'aquesta manera. Per què? És algú Algú., bueno, no té paraules, és enorme. Mirrem. resulta que lo normal d'aquestes gegants, lo normal, dic normal perquè també n'hi ha de, encara unes altres extres més però aquesta és la medusa gegant ja i les altres no en vull parlar perquè no n'hi ha tantes i més va parlar del que n'hi ha bastantes fan 3 metres de llargada des de la punta fins a dalt poden pesar aproximadament 220 quilos 250 quilos per tant no és una medusa de les que veiem ens imaginem una medusa així al costat d'aquestes platges tan precioses que tenim. S'imaginen? S'alimenten de diferents tipus de peixos, de plàncton. I s'alimenten es, d'altres espècies de meduses, més petites. O sigui que, quan veiem tantes meduses petites per aquí, millor és que venen esverades perquè han estat per alguna altra mar on hi ha meduses gegants i aleshores, si hi ha meduses gegants se les mengen totes i no en deixen ni una A potser per què no, quan han arribat aquí ha sigut per una roda d'aquestes. no les sabem però podem imaginar-nos-ho també aquestes meduses gegants injecten com una injecció amb els seus llacs tentacles recordem que tenen aquells tentacles que s'enganxen a la cama, per exemple, no? o que els vols agafar amb la mà i... Doncs vale? pues són tentacles. Tentacles d'una... porten un tòxic dins que quan toquen els peixos o toquen a les meduses petites, immobilitzen allò que han tocat. Per tant, aquestes, aquests peixets o aquestes meduses queden atrapades no poden fer res. No, és que es queden immobilitzades totalment. Com que es queden immobilitzades, la medusa gegant va menjar tranquil·lament perquè les té allà enganxades i quan acabi m'engera una altra. Per tant, de moment, amb els tentacles els hi injecta aquesta toxina immobilitzant. Vale? Però també hi ha una cosa curiosa perquè quan els pescadors de mar van a pescar tonyina i salmó que sempre n'hi ha moltíssim i van un dia que n'hi ha poc sempre pensen que hi haurà que hi haurà una medusa gegant. Perquè el que més li agrada en, el, en la medusa gegant és la tonyina i el salmó si veiem un dia que n'hi ha poc, podem pensar que hi ha les, vaya, la, la medusa gegant. Vale. Diuen, diuen que d'entre d'uns anys, aquestes meduses gegants estan destinades a ser els pròxims governants del mar. Què vol dir? Que n'hi haurà moltíssimes que es menjaran a molts peixos, que es menjaran com s'estan menjant també les meduses. Però qui seran els pitjors afectats de tot això? Doncs qui ho serà? Qui seran els més afectats? Els peixos i les meduses, que se'ls menjaran. Aleshores, ja calculen que, a veure, I això per què? A veure, què passa en el mar? El mar i tot el món. I ara mateix hi ha un escalfament global. I ara se'n parla ja d'aquestes famoses meduses gegants. Diuen que seran governants del mar perquè l'aigua calenta les fa multiplicar. O sigui que és curiós. Fits sincers que està passant una molt curiós també. En aquest moment... Això no passa aquí, eh? No passa en el nostre mar, eh? Això passa, per exemple, ni en molts que estan en el cantó... Ara en parlarem. Resulta. Perquè si no, manirem una altra cosa. Aleshores, el, aquestes meduses es, es multipliquen ara, degut a l'escalfor. En els oceans de temperatura, que estan pujant, però molt, molt, molt, molt, es reprodueixen moltíssim. Per exemple, un d'ells, que és el que volia jo parlar, ara, és el Japó al Japó, el Japó se'ls està augmentant aquest animal aquest, bueno, no és ni com dir-li la medusa gegant aleshores ara hi han pescadors no llarg primer hi ha hagut algunes platges que han sortit volant la gent esverada per què? perquè hi havia banyistes que estaven banyant tranquil·lament a l'aigua han vist les meduses gegants, han sortit com uns bojos i la medusa quasi arribat a la, a la platja Clar, imagina'ns-a, veus una medusa de 3 metres i enorme i amb 200 i escaig de quilos. Bé, bueno, la gent ha sortit a esbarada. Però és que ara ha passat una altra cosa. Pescadors de, de pesca petita, o sigui, pescadors que porten unes barques que no són barques enormes, que són petites, que porten ret i recullen a la nit i després els treuen i totes aquestes coses... I ja els hi ha passat algunes coses molt curioses. Resulta que s'han enganxat sense voler. Ells han tirat la red, L'han deixat de que descansés i que entrin els peixos que vulguin. Doncs, aquesta red estava per allà. han entrat meduses gegants, van quedar atrapades i quan els mariners que tenen com una bueno, un, un aparell i pugen, pugen la red, la xarxa la pugen, llavors el posen, donen un cop així de cantó i deixen tot el peix a dins de la barca vale. doncs, què, què va passar? no podien pujar a la xarxa de cap de les maneres, ni amb l'aparell parella aquell que tenen, ni res, no podien i bueno, van dir, doncs pues, que deu passar potser s'han callat, pues, hem de fer les forces com sigui, però quan van començar a pujar la red que estava al fons, van veure que hi havia alguna molt gros. doncs pues, hi havien vàries meduses gegants que es van quedar atrapades a les xarxes aquelles, estaven obertes no se'n van donar en compte i es van entrar dins però quan ells van tancar, tancar per entendre'ns quan pugen la xarxa queda com tancat tot, fa, eh, que fa una, una bossa, doncs queda tancat, van quedar tancades dins es van enfadar moltíssim perquè veure que feien allà es van donar en compte que no podien sortir Van començar a moure's tantíssim, tantíssim, tantíssim que la barca la barca aquesta pesquera, aquesta barca no era una, un vaixell enorme, torno a dir era una barca, una barca que tenia una xarxa i recollia els peixos que li donava per la barca no va poder suportar la força de les meduses i va volcar. Al volcà, la xarxa claro es va obrir perquè si la puges, va obrir i van desaparèixer i van veure les meduses, però va enfonsar la barca. Llavors ja hi ha hagut diverses barques d'aquesta manera, que ha passat això, i ara, que Tenen que canviar la forma de les xarxes per impedir que entrin les meduses. O sigui que ara està canviant tot, però ja fa un temps que això ha canviat degut a l'escalfament, de l'aigua. I un més n'hi han d'aquestes mmm, medusses gegants, és el cantó del Japó. O sigui que, mirem quines coses ens porta el canvi de temperatura, el canvi... Veiem, veiem lo de l'aigua, del gel, veiem tantes coses i ara pues, també hi ha això. Aleshores, aquí no crec que arribin... Oh, per que No puc dir. perquè No puc dir que no, no tinc ni idea. De moment estan en aquella banda que estan molt lluny. Però que moment ja ha començat. Perquè abans, una medusa gegant és una cosa, bueno, una cosa que no es podien entendre. Com dius que hi una medusa gegant? Oh, mare de Déu, oh una fotografia i tal. Però ara n'hi ha diverses. I a més, que van juntes. O sigui, que quan se troben, es són amigues i apa, van juntes. O sigui, que hi allà un, una red que trobin, que s'hi posen, no unes si n'hi posen tres o quatre, i clar, si és un, un barco gran potser us ho, ho podran suventar, o tallar-ho, o el que sigui però si és una barca petita el que li va passar als altres volcar i s'ha acabat o sigui que, noi, aquests canvis de temperatura pues, estan fent coses curioses que moltes d'elles encara no les sabem i les n'hem sabem mica en mica que ens les hagin explicant però de moment hem fet aquesta que és curiosíssima, d'acord? la medusa gegant i és bonica, eh? perquè tinc les fotografies és preciosa, però oh! només de pensar-hi que vaig al mar i em trobo això, em fa el fet que és que em quedo petrificada, no cal que em toqui. O sigui, em quedo oh! i se'n menja. <ríe> no ho dic amb broma, no. Però és que és veritat, és preciosa, però imaginem-se. Mare de u, 3 metres. I els tentacles, i tot. Oh, Déu meu. Bé, res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres en el programa Aèria de la Cultura. Des d'aquí, com sempre, els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran. Tan gran aquell petó que no pot faltar mai, eh? Mua!